Hej och välkommen till Tolkning pågår. Jag heter Klara Nystrand och är universitetspräst i Malmö. Och Idag sitter jag här tillsammans med Marie-Louise som är fängelse- och häktespräst Också jag i Malmö. Just det. Och jag tänkte be dig läsa texten. Då gör vi så. Jag läser Lukas Ewaniediets elfte kapitel, verserna 14-26 för att vara exakt. En gång drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumma tala och folket häpnade. Men några sa, det är med demonernas första Belsebul som han driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa, varje rike som råkar i strid med sig själv blir ödelagt och hus faller över hus. Och om nu satan råkar i strid med sig själv, hur ska hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Bälsebull som jag driver ut i månaderna. Men om jag driver ut i månaderna med Bälsebull, med vems hjälp driver då eran hängar ut dem? De kommer alltså att bli er dum. Men om det är med Guds finger jag driver ut i månaderna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermanna honom tar den mannen ifrån honom alla det vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig och den som inte samlar med mig han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa traktor och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv. Och de följer mig in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Oj, ja. Jag tänker att det är en text som är full av så många olika bilder och man skulle kunna dra i så många. Man kan börja på så många olika ställen. Men jag tänker ändå att, att vi behöver prata om det här med att texten är full av demoner och välsebil. och så. <laughs> Vad tänker du då? Ja, för det första kommer jag på att jag, jag kan inte minnas någon text. Där jag måste läsa demoner så många gånger på raken. Som denna. Det är väldigt mycket demoner i den här. Men okej, okay, då utgår vi från demonerna. ja det, det, det jag spontant tänkte med Belsebull och demonerna, som, som kanske också är, faktiskt förklarar lite grann. Eh, alltså rent religionshistoriskt. Jag ska inte snöva in på dig men det är lite kul. Rent religionshistoriskt så vet vi om att man alltid när man har skapat ett vi utom vad det gäller religioner. Mm. Om du och jag har olika religion så bestämmer jag mig för att den guden du tillbör, den är en demon i min religion och så tvärtom Just det. och då blir det ju naturligt att den som då Jesus som man inte hade som förebild den som han driver ut andra med då måste det ju vara en demon och Belzebul användes, det blev ju på något sätt som det står här då eh, demonernas förste. men i andra sammanhang så har ju ordet Belzebul använts som någon slags slaskbenämning för demoner Mm. och sen har det utvecklats till att det har, i texten har blivit belsebull som är då någon slags demonernas högsta forster och så men, men jag tror att det där och då historiskt har varit en samlingsbegrepp för den andra religionen det vill säga deras så kallade gud, för det är ju vi som har rätt och de som har fel och yes. de tillbär demoner Tror att det är, att det är ett sätt att liksom förminska någon annans gud, ja, precis. att kalla den för en demon. Liksom. Ja, ni, ja. ni har ingen gud, ni har en demon, och det vill säga ja, ja. att ni är mycket sämre än vad vi är. Eh, och, så, och ni är chanslösa, det är inte vi. Ja. Men jag märker också när jag liksom möts av en text med mycket demoner att, att det blir som att det texten egentligen vill handla om, eller liksom det berättelsen, berättelsens eget ärende på något sätt, det hamnar lite grann i skymundan för att jag fastnar vid hänger upp mig på de här orden demoner och finns demoner och vad menar de egentligen? Och alltså, det är som att, att det blir huvudfrågan istället, fast det inte är textens huvudfråga. Liksom. Kan du känna igen det i det? Ja, ja, men det kan jag. Men, men här så är det nästan omöjligt att inte demoner blir huvudfrågan eftersom ja. det är så mycket demoner inblandat. Ja. Och sen är jag ju några sådana kända one-liners. Är ni inte med mig så är ni emot mig och så. Och så mot, mot den bakgrunden med demonerna och andra religioners förhållningssätt till att vår, vår gud är den rätta och alla andra säger demoner. Ja. Så, så blir den meningen helt annorlunda. än inte med mig så är ni emot mig. Ja, det är, det är ett annat perspektiv på något sätt. Ja, det är det. det är det absolut. Men det, det jag tänkte på när det är liksom... Ja, texten handlar ju onekligen om demoner. De är ju i centrum här liksom. Men, men på något sätt så handlar det ju också... Alltså, Frågan för texten är väl lite mer vem är Jesus egentligen mm. eh, eh, och, och i vems makt eh, jobbar Jesus. Liksom. Eh, ska vi se. Det var inte riktigt där jag hade tänkt att vi skulle ha nu. Men nu hamnar vi hos just i, här i början just i och det är lika direkt. bra. Vi börjar, direkt, liksom. vi börjar och räddar ja. ut dig från början tänker ja. jag. Men medan du tänker på vart var du var på väg så kan ja. jag störa dig ännu mer. Gör det. Därför att jag tänkte på det här med demonerna och det finns så småningom de här andarna och så och då, och då tänkte jag på vad har jag själv för demoner? Eftersom det finns så många demoner nämnda så börjar jag ja. tänka, vad har jag själv för demoner? Ja. Och då kom jag på att en av de vanligaste och nu är det ju ingen demon i någon teologisk bemärkelse men, men och, i överförd bemärkelse så är ju rädslan en sån för om vi hade sluppit rädsla. Rädsla är liksom livsbejakande och det är jätteviktigt annars hade jag bränt mig och blivit överkörd och blivit mm. uppäten av tigrar och allt möjligt. Men jag hade också varit lite tryggare för andra saker där jag inte hade behövt vara rädd. Jag behöver inte vara rädd för spindlar, ändå är jag rädd för spindlar. Mm. Jag går runt med en massa i överförd bemärkelse demoner. Just det. Och då är ju det, det var ju lite det som är intressant. Liksom. Hur förhåller man sig till ordet demon när det, när det dyker upp i texter? Och det här är ju ett sätt. Liksom att, att För vi använder ju det ändå idag. Vi pratar om våra inre demoner. Och, ah, ja. och när jag cyklade hit eh, i morse så tänkte jag just på det. Att min demon just nu som jag brottas med är kanske lite mer eh, fåfänga. Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det, men... Det, den har någonting med att göra med att jag kommer fylla 40 om några år, tror jag. Alltså, det är en demon som säger till mig att jag måste bli något. Det är min demon. Det är lite en demon. Jag försöker säga till den att jag är redan något och jag ska tjäna Gud där it. Och så säger den: Nej, du måste bli något. Och det är, det är oerhört problematiskt. Och, och det som stod mig också när jag tänkte på det här: Att, man, att jag skulle kunna kalla den här mm. grejen för en demon. Dels får jag syn på den på ett annat sätt om jag kallar det för ja, en och dels så märker jag också att jag försöker driva ut den med bön ah. för det är ju faktiskt det jag gör jag försöker be till Gud att hjälpa mig nu att inte vara så fixerad vid mitt eget ego och vad jag ska bli utan liksom att fokusera på dig och, ja. ja men det är ju en intressant tanke för då, då är du ju faktiskt en eh, demonutdrivare i dig ja. själv <laughs> God morgon Klara, nu ska du driva ut demoner hela dagen så fort den kommer. Jag ska testa det mot mina spinnlar också faktiskt. Ja, ja jag tror att vi, kan, vi har nog demoner. Det gör någonting att vi använder det ordet på något sätt. Ja, för, att, alltså, jag så, hur ska vi annars använda det? Religionshistoriskt så vet vi kanske vad det var och så tidigare ja. nämnt. Men, men vad gör det med oss idag? Mm. Ja, man kan tänka att det är demoner och så. Men, men då blir det plötsligt, ja vad är demoner? Är det... Är det små jävlar och då är vi den här klassiska bilden med mm. bock, fot och horn och så som vi ju också vet i ja. att det där var bara dåtida människan som plockade ihop det läskigaste man kunde ha djurdelar och satte på en människa ja. och då pratar vi medeltid det där är ju långt, långt, långt senare ja. Jag brukar när jag hade konfirmandor innan jag blev fängelsepräst så, så brukade jag säga du får 30 sekunder på dig rita en bild för kärleken Ja, då visste mm. de direkt. De kunde på tio sekunder så ritar de ett hjärta. så var mm. det klart. Okej, nu har du, om det nu var 10 eller 30 sekunder. Mm. Rita en symbol för du hundar. Och där tog det stopp. Mm. Men det blev också alltid en bra, en bra start att diskutera hur den här bilden med djävulen kom. Var den kom ifrån. Mm. Just att man tog läskiga, farliga djur mm. och så satte man... Dela av svans och horn och läskiga fötter mm. och så. Och så satte man det på en människa och så gjorde man den dessutom luden. Ja. Och då var den läskig. Just För det. de djuren som den har delar av, de kunde skada folk. För då visste mm. man att horn är inget bra. Nej. Inte Nej. i sidan och ingen annanstans heller. Nej. Och, och då tänker jag just med demoner också. Är det små jävlar? Ja. Eller är det det jag har i mig? Ja. Rädsla, oro, avundsjuka. Ja. Hat kanske till och med. Ja. Och det är det som är så intressant också för att vi behöver den här bilden precis som vi gör oss bilder av Gud mm. och kärleken och försöker förstå det goda så kan vi behöva ha bilder av det onda också för att då förstår vi kampen vi förstår vad det är vi håller på med mm. att det faktiskt är en kamp som vi för mot de här sakerna som du nämnde, rädsla eller avund eller fåfänga En ständig kamp dessutom den här, den här söndagen har ju just under rubriken Kampen mot ondskan Mm. Och då, eh, om jag inte missminner mig så är det Ukolis som är, är det latinska namnet för den och det har ju med öga att göra, nu har jag inte googlat sådär noggrant på detta men det har med öga att göra mm. eh, och det är ju intressant för det handlar om att se mm. och vad är det för rädsla och för ondska och för vad det nu är för vi pratar, som jag kan se kontra jag inte kan se Just det, för det är en del av kampen överhuvudtaget taget, att få syn på. Ja. Det är en, en av favoritraderna tycker jag är en av våra synda bekännelser. Att hjälpa mig att se och bryta med. Just det. För att det är inte alltid vi ser heller vad det är som är vår kamp eller vad vi behöver kämpa emot eller liksom, vad som är det onda vi gör. Liksom. Ja, du kom ju på din vasa när du cyklade. Ja. Det ska kul att se när har sett en av oss nu. Det var för att jag, jag skulle rillbara. prata med dig. Så kom ja. det. Men... Eh, eh, jag tänkte att vi ska gå vidare med det här med... För jag fastnade också lite grann för en, en senare delen av texten. Det här där, som handlar om att om man har blivit av med en ond ande och liksom håller sitt hus tomt så kan anden lätt komma tillbaka igen. Och då kanske till och med med sina sjukkompisar. Och då tänkte jag när jag pratade med dig nu liksom, att en inte det en ganska bra bild av vad det kan vara att försöka bli nykter? Att när man blivit det så behöver man också hitta någonting att fylla det här tomrummet med så att inte missbruket kommer tillbaka igen. Ja, är... Nu är jag, ju, jag är inte själv tolvstegare men jag har ju tolvstegstänk därför att jag jobbar mycket med tolvstegare. I min tjänst och ingår också sinnesroarbetet som då riktar sig. Alla är välkomna men fokus är tolvsteg. Och det gör att jag har ju det sy den synen på missbruk, det vill säga att det är en sjukdom. Ja. Det är ingenting som kan komma och gå utan man är aktiv eller nykter slash drogfri. Ja. Så att jag är den jag är, vare sig missbrukaren då är aktiv i sitt missbruk eller, eller. om den är nykteralkoholist eller drogfri narkoman så att säga. Men den är ändå samma person. Så just den här formuleringen att missbruk kommer tillbaka det handlar om om man tar återfall eller inte. Precis. Och det, det blir lite så därför att man kämpar med detta dagligen. Ja. Och har man, är man tolvstegare så tar man ett nytt beslut varje morgon. Mm. Eh, vad som än händer idag så ska jag inte ta ett återfall vad som helst händer så ska jag fortfarande vara nykter eller drogfri. Mm. Imorgon vet jag inte men idag ska jag vara nykter och drogfri. Och då, det är ju drogsuget och, och man in, kan inkludera alkohol, spel, sexmissbruk, allt i drogsug i den termen. Ja. Det är ju en ständig demon som lockar och pockar. Och ja. den, som, den som lever i missbruk, alltså aktivt missbruk så du så fort det är en känsla som går emot den, eller en händelse som går emot den, eller så. Då, tar man, då missbrukar man på det, då knäcker man på det, då super man på det. Mm. Därför att det. Det är så man hanterar de här smärtsamma sakerna, de jobbiga sakerna. Därför då slipper man känna det. Och sen plötsligt är man nyttordragfri. Och, och då kommer man i situationen att det här är en sån sak där jag tidigare skulle ha knarkat Här skulle jag ha knarkat för att slippa de här känslorna. Men nu måste jag möta dem. I alla upptänkliga former. Så det om något är ju verkligen sju andar som, kan den, komma tillbaka. som kommer tillbaka varje dag hela och tiden. Och knacka på dörren liksom. Ja, och banka och slå in den och spränga in den och allt möjligt. Ja. Och så upptäcker man att man har på mycket kort tid byggt ett komplett liv och sen bara på några veckor så är det helt raserat ja. för att man fattade ett dåligt beslut. Men visst är det så med steg också. Jag är inte lika insatt i det som du. Men, men att det också handlar om att du behöver ersätta. Ja, alltså, att du, du behöver bjuda in någonting annat i ditt liv. Att, för du kan inte ha det här tomrummet. Du kan inte bara nej. vara du och ett icke-aktivt missbruk. Liksom. Utan man måste ha någonting annat som fyller ut istället. En av lösningarna är ju just att det finns jättemycket möten. Ja, så att man kan det. gå på möte tre gånger om dagen. Och det är vad folk ja. oftast gör när de är nynyktra. Tre, ja. fyra möten om dagen, sju dagar i veckan. Yes. när man är på behandlingshem så går man varje åker man håller man på med behandling hela dagen och sen på kvällen så går man på om det nu är AA eller n eller, eller så, GR, alltså a gamble och nyktra spelare så går man på möte dag ut och dag in och dag ut och dag in och på sinnesrummässan som vi har här är det ju då folk som kanske har 15-20 års rak som inte går varje dag på möte de går någon gång ibland och de går alltid på sinnesrummässan för det är Missbruk och förändring är en väldigt dålig kombo. Och förändring kan också på tal om demoner, kan också vara en sån sak som vi, vi tror, vi tycker att vi har koll, men den minsta lilla förändring så lägger det på en stress. Även för oss som inte har en missbruksproblematik så ja. lägger det på en stress. Jag vill hellre att det är som det brukar vara. Så. Det. Jag känner mig tryggare i detta. Därför att trygghet är något vi behöver. Och när det gäller missbruk så är förändring fullständigt förkastligt. Även om alla vet att förändring är fullständigt nödvändig. Mm. Men då blir det den här tryggheten som löper på. Men det är intressant. det, och det är intressant att tänka att, att texten kan läsas i det perspektivet mm. också. För då säger den också någonting. An, att, eller den, den säger mycket tycker jag. Om det här liksom, med att demonet kan komma tillbaka. Liksom. Ja, de här sju andarna så. tycker jag är fascinerande. Den som den tar med sig. Det att det är sju är ju ingen överraskning. För sju är ju ett sånt ständigt heligt tal som alltid återkommer. Men... Eh, Just att den kommer tillbaka och den tar med sig fler. Och när jag tänker mm. på den här typen av demoner, så som varandes rädsla och så. så Vad har jag med mig? Jo, jag har alltid med mig en hel hög eh, som hänger ihop. Oftast hänger ihop med rädsla. Då kommer ju mm. osäkerheten, ja, är otryggheten, är självkänslan som mm. svajar, självförtroendet brister. De är ju mm. kompisar med den där dumma rädsla-dämonen. Ja. Så den har ju med sig en hel påse med dumma känslor som verkligen inte gör något nytta för mig. Nej, det är sant. Ja, det är så intressant. Men det var jag inne på en liten sak innan, det här med den som inte är med mig är mot mm. mig och så. Och, att, och jag liksom upplever det som att den här texten uppmanar oss att ta ställning. Att det, det duger liksom inte att vara så här neutral. Liksom. Och så tänker jag att annars så försöker vi ofta vara neutrala för att vi tänker att då är vi också öppna och toleranta. Eh, liksom, ja men allt... Allt är okej. Okay, liksom. Men här är det verkligen så att ta ställning. Eh, och då vi, finns, Det finns kanske en gräns när vi behöver ta ställning eller sätta ner foten eller vad vi nu ska kalla det. Va, va, vad tänker du om det? Ja. Eh, jag, har inte tänkt, jag har inte tänkt på det på det viset måste jag säga: men det är klart att en gränsen alltid finns. Mm. Enough is enough. Det, det är ju det för alla förr eller senare. Och jag menar det, just den meningen. Uh, är ni inte med mig så är ni emot mig den är ju egentligen ganska hotfull ja det är den, jag upplever den ju, det också den mm. är väldigt hotfull och det är klart om, om det, när det demoner är inblandade så kanske man måste vara lite hotfull för att markera uh, om vi ska vara ärliga men, mm. men just den meningen känns ju lite väl hotfull faktiskt, därför att jag alltså jag tänker att vi är men om jag tänker på min egen relation till Gud så, så är den, jag ska inte säga att den kommer att gå för det gör den inte, men den är den är ju inte en ständig förälskelse. Nej. Utan den är ju också lite av en kamp att, att ibland är den väldigt stark och väldigt trygg och ibland är den mer nej nah, men alltså kanske är det så här. Jo men mm. det är den nog ändå. Eller mm. inte. Alltså mm. det går lite upp och ner det också. Mm. Och om då Gud skulle säga att nah, men nu är du emot mig marie -Louise. Nu är du med demoner och annat. Så skulle det ju inte göra att jag skulle känna mig så trygg i min Guds bild. När jag Liksom om man tänker sig den här konvulsiva kurvan upp och ner, upp och ner genom mm. livet. Jag vet ju folk som säger att jag aldrig tvekar men jag tror dem inte. Nej, det tror inte jag För nej. jag tycker att tvekan är en rätt så hälsosam. Ja. Ett hälsosamt perspektiv när det gäller det religion och det. tro. Och för det är det ju med relation. Jag, menar jag älskar min man men, men jag älskar honom i olika, mycket olika situationer. Det ja. innebär inte att jag inte grundälskar honom så att säga. Nej. Men det är liksom mer... Det, är inte, det går upp och ner. Liksom. Ja, det är ju inte konstant förälskelse hela tiden. Nej. Nej, men det är sant. Den är hot för den här meningen. Men, och det är väl därför jag liksom så här försöker brottas med den och, och för, få den till att handla om att ta ställning, kanske. Um, men det är också som jag uh, tänker om den här texten. Liksom det här att, att Jesus på något sätt nu vet jag nu, nu spånar jag lite här, men att Jesus blir på något sätt förtvivlad när människorna kopplar hans gärningar till liksom demoner. För då de missar, missar ju människorna att se vem han är. Eh, och där kanske det kommer in är ni inte med mig så är ni emot mig. På något sätt att antingen så ser ni att jag kommer från Gud eller så ser ni det inte. Förstår du med att det kan, kan det handla om det? Liksom att antingen så fattar ni detta att, att jag liksom är sänd av Gud och gör han, mina handlingar vilka de än är i kärlek och antingen så ser ni det och då kan den kärleken också bära er eller så missar ni det och då missar ni det liksom. alltså mm. männingen hänger ihop med den här diskussionen om vapnen ja. men kommer det en som är ännu starkare över hon, övermanna honom ta den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet Mm. och sen kommer den, den som inte är med mig mot mig mm. Många ord så, eh, om du inte är med mig så, så kan du bli övermannad och bli sittandes utan ett byte det gör ju det hela ännu hotfullare om vi ska uh -huh. vara helt ärliga men, men. men där har jag förstått att den där snubben som sitter med sina vapen att det är liksom en bild för satan liksom, eller djävulen på något mm. sätt. stark man som sitter med sina vapen och sen så, så är det då liksom Jesus som kommer och övermannar som Alvaro har med. Och därmed så måste jag vara på rätt sida så att säga. Mm. Men, men jag tycker överhuvudtaget den här diskussionen som är längre upp. De här som ifrågasätter. Och så som vi jag kan hitta det här. Eh, när han säger att, att eh, det är, är Belsebud som han driver ut med. Och sen så, så frågar Jesus med vem driver. Nu hittar jag inte det bara för dig. Men om jag driver ut emålen med Belsebud. med vem driver då era anhängare ut dem? Mm. Det tycker jag är lite intressant Intressant perspektiv Vem är det Om de då säger att de har anhöriga, som, anhöriga Anhängare som också driver ut mm. Med vem driver de ut där? Är det också Belzebul Just det. det är också lite intressant Men då är vi där igen där vi började Nämligen att eh, Ni står för demoner Vi står för det goda Ja Alltså den här texten är problematisk på så många sätt och den blir ju bara krångeligare <laughs> på något och sätt. Och ja, för det är också det här, liksom när, alltså nu när vi pratar om vapen. Och, och så alltså Jesus för mig är ju på något sätt liksom, eh, icke-våldets person på något sätt som ändå förespråkar icke-våld i så många lägen och som står för liksom ett annat sätt att föra kamp på. Och så kommer allt det här snacket om vapen och. Nej, jag vet inte. Fast man kan ju vända på det. så menar, även alltså, i, i en våldssituation så kan självförsvaret vara starkare än anfallet om man bara är duktig självförsvarare. Då kan mm. du stå där med ditt vapen. För om jag lätt kan avväpna dig så vet du inte vad du ska göra för din enda trygghet var kniven du hade i hand. Ja, och det har jag just... avväpnat dig för nu. Nu står du där i din alldeles egen nåkenhet och kan inte försvara dig. Så ja. det innebär ju inte att, att det är våld mot våld. Så Nej, säga. det är sant. Det står faktiskt att han tar vapnen ifrån. Precis. För jag menar, jag kan avväpna dig och sen så har du inte ditt vapen längre. Nej. Och då kan vi börja diskutera. För det kunde vi inte när du hotade mig med vapen. Men nu är Nej, ditt vapen borta och då kan vi börja prata. För då är vi på samma nivå på något ja. sätt. Just det, man kan ändå. Som ja. man kanske kan man krysta lite. Nej, men absolut. Det köper jag helt. För just den här formuleringen tar ifrån mannen alla de vapen han litar på. Ja. Och vad är det för vapen som. Om vi nu tänker att. att och så är det säkert att, att det där är, är det onda. Om det nu är vapen som du onda har som den litar på. Vilka vapen är det? Ja. Vad är det för vapen? Och är det hur, just det? Nu, ja, rädsla igen. Exakt, nu är vi tillbaka där. Nu ja, är vi där precis. igen. Är det rädslan? Är det min dåliga självkänsla? Är det den typen av vapen som, mm. som djävulen får lita sig på? Eller i ditt fall? Du ska ja. bli något. Ja. Precis, och då, då kommer Jesus att ta bort de här vapnen. Och då är, nu, är, ja, nu har du <går> ringat in det lite till mig. Det hjälper mig jättemycket. Eh, för det, det kan jag helt köpa, att den sortens vapen har Jesus Gud makt att ta ifrån det onda eh, och hjälpa oss med. Ja, för att om, jag, om jag tänker, vad, vad finns det för vapen? Om vi borste från gängkrig som jag ju då tyvärr har en del i i, i min yrkesverksamma del mm. folk som bokstavligt talat pysslar med vapen men de flesta vapen vi möter i är, är ju tack och lov inte skjutvapen utan hot och en del hot kommer ju från mig själv jag ja. klarar inte detta det här klarar du aldrig av Marius mm. och så och det är också en form av hot så sluta lägga mm. av du kommer ändå inte lyckas det är inte ens lönt att du börjar uh. någon slags inre demoner som, som lockar och pockar på fel håll för att jag inte ska kunna ja, bli det bästa jag skulle kunna bli i den situationen. Mm. Eller bara vara nöjd med att känna att mm. jag gör det jag är här för att göra. Mm. Gud vill att jag ska vara präst i här och nu. Ja. Då får jag vara nöjd med det och då får jag göra det bästa jag kan av mig som präst. Mm. Ja. ja, jag tycker att vi stannar för att vi är. Redan, ehm.